Djallë falënderim i takon Allahu xhele xhalaluhu. Ati falënderohemi dhe vetëm ati i përkulemi, ndërsa përshëndetjet, salavatet e mira të Zotit, të gjitha të tubuara tek njeriu më i mirë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, bëshoktë ti besnik mbi familjen e ti të ndarshme, mbi gratë e ti të pastërta, e të gjithë besimtarët që së të ndjekin rrugën e tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërruar Të pranishëm, jemi në gjuman e fundit të muajt Ramazanit Ku Allahu Gjellegjelluhu e bashkoj një dit të vlevshme Me një dit tjetër të vlevshme dhe i bashkoj në vlerat Kështu Allahu Gjellegjelluhu Pra është dit e gjuma dhe dit Ramazani Dhe këte janë di vlera në një vend Gjithashtu, kjo gjuma e fundit argumentan fuqishëm por atëshka e tham fillim se Allahu xhele Gjelle xhelalu kur e përmendë Ramazanin e përmendë edhe një fjalë e cila shpesh po përsëritet ndersa ajo neve nuk duhet na na humb nga nga vdia ajo është e jem maududat ditët e numëruara këto ishin ditët e numëruara të, të cilat gati po ju vjen fundi me përfundim ndersa neve me përfundimin e këtove e luspi Allahu xhele Gjelle xhelalu që Allahu t'i teknochur me neve dhe që t'razim me neve na kangel neve Edhe pak që të dëshmojmë Edhe të jemi besnik nda i Zotit Gjelle Gjelalu hu Deri në fund Nërsa për nga mberi jonë sërallahu a.s. Ka tha në hadith Inna me l'a'malu bilhavatim Vepra të janë si pas fundit të, të tëre Pra të Zotit matët me fund Andaj edhe natën matë madhe E kalan Allahu Gjelle Gjelalu në fund Për shkak se njeri ju ati duhet të tregonë vetë vetën, aty duhet të, të të regohet se a ka qenë besnik dhe a ka qenë i përkushtu. Përmendëm në tri ligjeratat e gjumat së kaluar, tri gjumat e Ramazanit të parat, se Allahu Gjellegjellu e ka ngrit lart Ramazanit, e ka vendosë me një pozit të madhe dhe brenda ati Ramazanit ka vendosë shumë prej porosive dhe mësimeve. Dërsa neve, Sot me lejnë e Zotit Gjellivala pasi që është edhe gjumaja e fundit Dhe gjumaja e tjetër do tjetë i ashtë Ramazanit Neve do të ndalimi me një sure të Kur'anit Të cila i ka zbitë pengambeli tonë sallallahu aleyhi sallem E që në përmet kësa i sure neve e kuptojmë begatin e Zotit dhe i neve Në përmet kësa i sure e kuptojmë sa nga ka begatu Zotit Jon Gjell Gjellaluhu Me të mira materiale, me të mira shëndetsore Me të mira shëndetsore Me të mirat shpirtit të këtu më radh dhe në mallin e tyre dhe më lartë e tyre u shëna ka mundsu dhe nai ka zgjeru djoksat me qen musliman. Më e pranuan Kur'anin, më e pranuan hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më e pranuan Ramazanin, më i pranuan obligimet për Zotin ton xhel xhel jlaluhu. Dhe gjithashtu arsyeja e ditë për të cilën ne kemi zgjedhur këtë surre të vogël të gjithë Gati e din këtë surë Për të shpigu është se Neve gjejmë një Problematik Dhe një ves I cili mundohë në gjallarët Mundohë në ata tësët e kanë gajle Për imani dhe islami në njerëzve Mundohë në regulluë Gjdo Ramazan Por se ajo prapë se prapë ngellet Në dorë në Zoti Gjellë Gjellëlu Dhe ajo është vesi i ndërprerje së lidhjeve të robit me Zotin pas Ramazanit e cila është një ves i cili shkakton dhimbje është një ves i cili i lëndon shumë njerës dhe disa njerës nuk e qajnë kokon pra, neve gjem një turm një numër të madh, një grumbull të madh të njerëzve të cilët imbushin gjaminjet për Ramazan i shohim në Ramazan janë besnik në Ramazan Mundojnë me bo pun të mira në Ramazan dhe kjo kitë në regull Mirë po, me ta ardhme në Bajramit Konkretisht me drejkën e Bajramit Neve nuk i gjejmë mo ata Neve nuk i gjejmë mo ata Pra shkëputët lidhja e tyre dhe adhurimit të tyre me Zotin e Vajgjelë Gjelëluhu Dërsa Allahu Gjelëla këta nuk e do Andoj Allahu të varë kjo vëtëra shpesh në Kur'ane ka përminë Hum ala Ata të cilët ndaj namazit të të tëre, ndaj namazet të, të tëre, qëfar raporti kanë, dhe imun, dhe im do me dhanë, pa e këputë, dhe im o diçka që ka së këputët, adhe Allahu Gjellole kër e ka përmen për të mirën e gjënetit, ka dhanë dhe im, përgjithmonë, pa këputë, e kyves, kjo e keqe, Kjo fesat, pra shkëputje e lidhjes, pas Ramazanit me Zotin, është një fesat i madhë, është një keqe e madhe, që neve e kemi për obligim dhe gjdë kush do njëri i gjamis, gjë njëri cilë e ka gajle a khiretin, duhet që, ku do të që gjenë, kësilloj këputje, kësilloj ndërprerjet lidhjeve, duhet të intervenon, duhet të shpjegon dhe të alarmon njërzit, Se ajë zotë të cilit i banim i badet në Ramazan është pa ajë zotë i cilit zot i, cili i banim i badet jashtë Ramazanit Andaj neve e shohim të arsyshme të ndalim i pak me këtsure E cila fillimisht e të regon begatin e të qenurit i bindur ndaj zotit E të regon edhe lehëcin e borjeve të adhurimeve Mirë po në fundë zoti jonë gjellëvarë në këtë sure Ka kërkun nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam Po edhe nga ketu me ti ti Most të këputin lidhet me zotin e tëre Most të këputin lidhet me zotin e tëre Ka thënë Allahu gjellë gjellëluhu në Kur'an Bismillahirrahmanirrahim Qalem në shrah lëke sadarak Thëdë Allahu gjellë gjellë gjellëluhu në Kur'an A nuk ta kemi zgjeru gjoksin Dhe shërëh në gjuhën arabe Elem në shërëh A nuk ta kemi zgjeru Këtu ka adhë a nuk ta kemi zgjeru Pra Allahu A nuk ta ka zgjeru tyje Këtu i flet drejt për drejt Muhammedit Salallahu aleyhi sallem Pra ndë njëherë në Kur'an këtë i vjene ty Allahu gjelali i fletë Muhammedit sallallahu a.s. Dhe gjithashtu kur ti doje ti e ka për qëllime dhe omejti në Muhammedit sallallahu a.s. E tani, neve a bojmë piesë këta jetë, kanë thanë djetatët, piesë rishë bojmë piesë, piesë rishë nuk bojmë piesë. Dë të shojmë. Sa i përket piesë që nuk bojmë, neve s'kemi hisë aty, ajo është qarja e gjokësit. Pe nga meri tonë sallallahu a.s. Gjibrili, Ja ka çaut djoksin dhe ja ka pastruar. Ja ka heq njollën e zez nga zemra dhe pastaj ja ka mbyll për zriti dhe ka vazhduar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me çenin i pastër dhe me çin pa barr të të keqës. Ata nuk e ka munduë e keqja, qysh e mundon njeriu e kështu me radhë. Andaj thallahu u jeli bola alam nashrah laka sadalak. A nuk ta kemi çaut ti djoksin e avojmë neve pesh këtu kan thon dietarët. Zdë kush i cili Ka hi në islam Dhe ka hi në adhurim Ka hi në ju binë Zotit dhe gjelë e gjelalu Në pjesërësht I është qelë gjokësi E në gjurë në labe Shërëh Qa do me than Shërëh do me than Me këput diqka Me këput E pengamberi së selëm Qa jështë këput Maja e zez Pika e zez Ku ka than Pengamberi Alehi salatu së selam Për që ata ka për qëjtani Për që ata Kapët shëjtani Ajo pikë e zeshë është pikë e zemrës Nëse besimtari se lufton Me i badet Nuk e lufton duke undihmun zotin Atar shëjtani e kapë që aty Shëjtani e kapë që aty Andoj tha Allahu gjillu ala Elem në shrahle ke sadara Pe nga meri tonë sallallahu alai sallam Ja ka këput kërejt Kërejt dzezën Ska ta i dzezë Dikush thotë Pa aje paska pasë shumë let Ati ja paska hek të keqen ket E naja na e kera të keqen Aje paska pasë let Se ja paskan letësu rrugët Këlluk është e vërtet Allahu gjele gjelelu Ja ka largu të zezën Por i ka kërkuve Ditë qka shka si ka kërku kërkujna Pra Allahu nuk kërkom për neve Që tjena si Muhammed e da zbohem i kur Ando jaj nuk, nuk këra asot me neve A do i tha elem në shrahleke sa do lak A nuk ta kena qaz gjoksin Ta kena e këtë topën e zez E a i normal se nuk ka pos shtypje prej shetari Por a i ka prej kërkesave të zotit Mi bo prej punëve që ati as grimë të asaj U meti bashk nuk lipët sa a i qa ka bohe Krejt u meti bashk Slipët me punu sa Muhamedi sallallalli sëllem Nëse shum pak na kërkohet krahasim me sa i është kërkuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, andaj tha Allahu u jeli ona duke ia ja përmendur atit mirën, "Alam nashrah laka sadrak." E çfarë kanë dietarët për muslimanët në këtë jetë? Falla dietarët, a nuk ta kemi zgjeru ti gjoksin? Çdo më von, gjoksin, pra krejt e mira, edhe e këqja mbledhet në gjoks krejt gëzimi edhe hithnimi më ledhët në gjokës, krejt knëtsia dhe pa knëtsia më ledhët në gjokës. Kur njerë jo i lumëtur në gjokës e ka, se kom, as mkrije, as ka në kom, asë në kryje, asë në veshë, ku e ka? Në gjokës. Kur ka barë, sikletë, problemë, shëtsimë, ku e ka? Në gjokës e ka. I ngushtot gjikësi. A ndaj tha allohu gjellë gjellë luhu, Femen arra dhe andikri, fe inne lehu ma ishet të ndanke. E a i cilja këthën shpinën allahut, janë gushtojnë a jetën. Kanë dhën dhe tartë, gjyksin. Sa të ndanke jo në gjyks, nëngushtimi jo në gjyks, dhe allahu gjellohala kër e ka përmen, islamin, dhe jo islamin, me ju binë zotit dhe mësme ju binë zotit, e ka përmen, gjoksin. E femen, shara hallahu sëdrahulli l-islami, A është i njët a i cili Allah ja ka hapë gjoksin Ja ka hapë gjoksin me pranu islamin Sikura i cili Sikura i cili Cili është a i cili A i tjetëri Që se ka të hapë gjoksin Ke ende maja sa'adu fis se ma ja Dhe i jikan Thotë Allah u gjelluara I ngush në gjoks Sikur me hip në qijel Dhe i jikan Sikur me hip në qiell. Dhe dietarët në studimin e fjalës së Zotit sikur me hip në qiell kanë kanë thënë ngasë njeriu kur ngjitet në hapësirë, nga toka, por nga piknisja e tokës ngjitet drejt lart në hapësirë i ngushtohet djoksi. Dhe masa të cilat merr në aeroplan janë kundër kundër ngushtimit djoksit. Ngasë njeriu sa më lart që hip në qiell, i ngushtohet djoksi. I ngushtohet Gjokësi, për shfarë arsyje, nga se ska, s'ka mundësia tje me, me i morën e me të satë ja zgjerojnë. Por këtë gjokës është i njëti cili e mbanë gzimin dhe e mbanë hidrimi. Këni pa njëriju, kur ka frikë, i ngushtohet gjokësi. Dhe kur ka gzimë, i lirohet gjokësi. Dhe allohë u gjelëgjelë lu në gjokës, në këtë piesën e, e balit. Nga se në gjuhën arabet gjokës, i thëjnë kësoj balinës. Kësoj balinës e cila është me elementin më kryesor tjetës dajo është zemra. Andaj Allah u e la ku zemra? Në vendin e cila pranon mu, mu zgjeru dhe mu ngushtu e. Andaj ne i thëjna për në ngushtohet zemra, realisht gushtohet gjoksi. Dhe nuk gushtohet zemra, zemra mgele të njeta. Por kush në ngushtohet? Në ngushtohet hapsira ku qarkullon zemra dhe ku lëviz. Andaj, kër njeri o është mirë, zemra ka hapsirë. Dhe lëviz lirëshem Dhe i thoi njezit ju ka zgjeru zemra Zemra nuk zgjerot Po zgjerot hapsira ku lëviz zemra Dhe kur ngushtot, ngushtot hapsira ku lëviz zemra Kjo është përmendja e Zotë i Gjellelën në Kur'an të Gjokësit E tani Gjokësi ka dhe më shumë elementet Na nuk kemi tashkëto Por që të vim të ajeti Elem në shrahën e kësadëra A nuk ta kemi zgjeru ti Gjokësin Qa dhe më dhe më dhe më dhe më dhe Pra realisht mërët më ngushtu gjokësi shumë Mërët më ngushtu shumë së pranën kur gjo Së pranën kur gjo Sikur kur dikuit izijet frima A mërët më pranu diqka Ska mundësi Gase ka ngushtim të gjokësi Dhe mjekët Dhe mjekët Elementin e parë që a e kontrollojnë të njeri cili është Para gjdo kontroli tjetër Ta këshirë gjokësin Me frima e që shië nga se është element kyqë për me vazhduhe pa tjetërë më ta qëcu gjoksin, pas taj me vazhduhe andaj kërkohet prej njëriut stabilitet në gjoks pas taj vazhdojnë andaj Allah u gjele gjelelu gjithashtu e përmendi se nga përmendi Allahut qëtëson zemrat qëtëson zemrat realisht gjenë hapsir më gjamë në gjoks për të nejt stabile, për të nejt Stabile, tha Allahu xhialla wala alam neshrah laka sadorak. A nuk ta kemi zgjeru ti gjoksin. Pse ta kemi zgjeru? Me pas zemra hapsir me lviz. Me pas mundsi e mira me lviz. Me pas mundsi njeriu me pas gjersim dhe shikim dhe horizont te madh. Tha Allahu xhialla wala wa wadana anka wizrak. Dhe ta kemi largue tyje wizrak. Wazer o bar. Arandes. Kon vën dietarë çdo të sen çka erandon, për matmrojave gjunoje. Nga se në Kur'an ka o viser edhe për gjunahën. Ka than Allahu xhele xhelalul në Kur'an, "Wa la taziru wazratun wizra okhra", dhe kur kush nuk e bën gjunahën e tjetrit. Ka ardhmë termin bar. Ajo për gjunahën sepse në akhirat gjuna shëndrojt në barë dush me majt me veti tra ajo tranën ajo tra nënë, e tha Allah u gjelale për pengamberin sallallahu aleyhi sallem na ta kena largu ti gjunahin e na të dalin me vetën sa gjunaht kishin mujt me na ezonë frimën me gjitha ta Allah e qeli gjokësin Ramazan e qeli gjokësin që njëri ju edhe me agjeru edhe me falë namaz edhe me falë namaz, fal namaz vëlletare Taravijë edhe me lezu, edhe me boveprat mira krejt këto Gjoksi realisht u kanë një më të muj i blokun për gjunahet Ma dhe ka dhënë djetarët Gjunahet e tua edhe të mijat, si cëli për veti janë të mjaftush me me jazan frimën një lagjës më së folmi për Gjoksin tanë Qa të shka gjunahet njëri i jazan frimën e tjerëve anë e tha e bëve kërësit diku Radhi Allahu anë, me pasë gjunahët erë si afromi një një tjetëri. Para me ndoështë do gjinash ka evan njeriju me, me shlu erë të keqe. Ata afroën njerëzit. O pi rahmetit Allahu u gjellëvale, Allah e ka larguhe. Va vadajnë anke u izrak. A dhe Muhammedit s.a.s. i dhe kejtë ta kemi larguhe barën e gjunahët. Tishtë shkon menja për gjunahët. Nërsa të tjereve, varsishtë. Varsishtë sa kanë morë prejë. Mohamedit sallallahu alaihi sallem Andoj premirsime të zotit cilë ashtë në Ramazan Cilë ashtë Se zgjerojët hapsira për të bomir E që e shof me ngushtim me njëherë pas Ramazanit Olojt njerit me i kërku e Ditën e dytë bajramit Me i kërku ditën e dytë bajramit Hajde e bojnë në një pun Të mir Hajde e krymë edhe një pun Që që kemi krymë në Ramazan Refuzon dhe zdomenije, dhe arsjetohet të ndej e këndej, pse nga së është ngushtu të është gjokësi, është shlu shejtani, jonë billë dyrë të gjennetit, dhe unë i këti i ka morë hovë, është një vrulli madhë që shloho, anë dhe thadha u gjele gjelelu u në Kur'an, u avadha në anke u izrak, në të alargumë ty barën e gjunaet, që gjë shofë me këta ma mirë në Ramazan, kjo atmosferë, Mu më ledhë kitë dy njënja bashk Së njënja qelë më njënjit Gjoksin Këjtë bashk mu bo Më, më njënjit Ramazan Jo këjtëve Këjtë bashk njënjit më njënjit më njënjit Ramazan Së njënjit Bojna Pse qelëja e Gjoksi të shpune madhe Andaj tha Allahu u gjelluar Elem në shrah Na takë e në qelë Na Allahu u gjelluar Kërku i qëtër së në qelë ata Pasaj tha Allahu u gjelluar Elem në qada dhahrak e cila barë në gjoks të karanu shpinën se kur është kur je diska barë e mbanë e mbanë fillon duke u lakue nga se fillon kurizi edhe ajo vija mbajtëse e njërijut mësme mës qëndru drejt po me u lakue andaj dhe Allah u gjellu ala ta kemi larguar gjunahin i cili ta lakon të shpinën anë këdha Në, do me than me ta thyje Me ta thyjo shpinën Nga se barat e mysi njeri Barat e mysi njeri Andoj për nga meri jo sallem, Në lutjet e ti Qëfar ban të doa Thonë të o oh Allah Kërkoj mbrojtje prejteje Nga bara e borgjit Nga bara e borgjit A e kini po njeri u kur ka borgj Dhe se ka këthije Dhe borëgjë është serios, nuk ojë letë. Po flasmi në kushte normale. Jo në kushte jashtë normale. Kudi kushtë është dzeron në ndjenja si intereson. Së po flasmi për shmendur. Po të mam njeri që e di që i borëgjën du të me këthije. Qishë është kërë e takon atë që ka i ka borëgjë? I ngushtohë gjikësi. I ngushtohë gjikësi. Dhe i vjen këzë dhe i vjen rënë. Se s'ka me këthije. Andajta për nga me Mësë me mundësot që me rap prejë e borgjit Se borgjë e Iran Dhe thapin nga mellë a.s. Ua ka herir rrijel Dhe të lutë në Allah mësë me mba prejë E barës njerëzve E barës njerëzve, shtypjes njerëzve Pse nga se barrat e lakojnë shpinën E njeri unë ditë gjikimit sa ka mu lakua Sa ka mu lakua Shom ka mu lakua Ska se ka me pas barë të marën për shpin Ka me pas barë të marën për shpin Dërsa i shofëmi tisa njërës tojnë Në qafë teme, ki qafën e madhe e ka Munohet me abajt këtë dënjajës Po ki nuk edhin realitetin Ki nuk edhin realitetin A dhe i tha dhe u gjillu ala E ledhi anka dha dhahrak Na ta kena ek barën shka ta lakon shpinën Pasa i tha U alafak na lëke dhikrak Dhe ta kena ngritë qështjen këtë dënjajën Ka dhenë djetar Në këtë dynjën thirrët e shedo se Muhamedi rasulullah dëshmojmë se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Pas ardhit ka dy herë. Pas ardhit ka dy herë. E shedo se Muhamedi rasulullah veç e gjami. Po kompletutet në ton. Po qytetet të tjera. Po vendet të tjera. Po kontinete tjera kus ka dikon bot Kus tira të la ilaha illallah Edhe Muhammed Rasulullah A nuk është kjo ngritje e madhe O është ngritje e madhe Andaj Zoti Jon Gjelle Gjelalu I tha Muhamedi sallallahu alaihi sallem Na ta kena ngrit tije naomin Kështu edhe qdo muslimani Qka i shkon pas Muhamedi sallallahu alaihi sallem Na ta kena ngrit Naomin me qka Me Takvalok Me Kur'an Me Ramazan Ramazani është maja Ramazani është Atmosfera që ka i kryon Dhe që ka i përshtatot këtë njërzimit Për i Ramazanit kanë kërë këtë njërzimit Atmosferën që ka i wakryon Ramazani E shiojnë këtë edhe ata që ka si besojnë Ramazanit Por qëfar? Gëse kur zbretë rahmeti i godet të gjithë Por vështë atyre të cilët Allah u gjellu ale i ka po zullu më qarë dhe kriminell Andaj tha Allah u gjellu ale vara faqnë Dhe na të këna ngritë ty lartë Namin Dhe këj nam I sh dhe kujt i cili i shkon pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasaj dha Allahu جل و علا, fa inna ma al-usri yusra, inna ma al-usri yusra. Fa Allahu جل و علا vërtet me anësi me vështirësinë dhe problemin është një lehtësim. Vërtet me, le, me vështirësinë është një lehtësim dy arë ka përmendë Allahu Gjelluara ka dhe në Allahu të barë e kjo vëtara gjdo vështirësi që ka ju vjen bashke ka lecimin me veti nësa në Kur'an ka ardhë vështirësia e shquar e lecëia e pashquar e që që bje kjo se nësën e të dosh me shpiku gramatik tu po për me e kuptue vështirësia e shquar nja e lecëia e pashquar shumë Ka thonë bëngamberi sallonë sallem duke e shpegu e këtë ajet Lejnje glibe Osrun, ju srojni Së mundët një, një vështirësi me i mujtë dy Pse, ka thonë sallohun, kur ani ka përmenë dy lesime e një vështirësi E se mundë dy shin E se mundë njëshin Ha, dy shinë njëshin Vështirësin nja se mundë dy shinë që Allah u gjellu ala, me alë -usri, al usri jusran, me alë usri jusran, me të njëtë në vështivsi që të ka arë, ti kena qëtë dyletësime, a mundët këtë dyletësime, mos me mujtë që të vështivsi, jo, s'ka mundësi. Pra, gjdo vështivsi që ka të vjenë, pej Allahut, sprofër e Zotit, edhe dyletësime të vjenë, një për parë dhe një për masë, ti si shë, Allah u gjellu ala i shlënë ato, E që shme kuptu të ashtë Ramazan? Që shme kuptu të Ramazan? Janis në syfir Me lecim, apo? Janis me lecim Janis vështisis me lecim E mërë syfirin Parmi janis agjerimit Ta qujmë sopozimisht Vështisis, ajo nuk është vështisisi për besimtarin Por në përgjithsi për njerëzit Janis, tatë më të orë me agjeru Dikusht që me indët, për njerëz dhe shka Ska një manë e kështu me rad Janis Me letësi, ha bukën përmenis Dhe kur vjen iftari Mes këtyre dijave A mujt, a munët A gjërimi me mujt Mes i virë dhe iftarit Ska mundësi A noj besimtari, qka thot një iftar? Sumur vesh Pse sumur vesh? Inne me al usri jusra Sepse me një vështivsi Jënë dy letësime E kitë du njëja qështu Po njëris ban sabër Kitë du njëja qështu I vjen një problem, qka thotë kër e ka problemin? Thotë që ki problem duke të s'ka më kryjë kërë. Kër t'kryjët problemin, e adon problemin i vjen tjetëri. Edhe kër t'i vjen e tjetëri, dhëtë valla që ki problem nuk kryjët kërë. Edhe kër diskotonë me dikan, dhëtë valla më karabën i telashe, s'kryjët kjo. Po kjo s'kryjët të të ki, Allah u t'amam të aso se mu habetin ja kryjën problemin. E kështu me radhë kitë problemat, pise kalimt që isë se nëna e ti e kanë djerë në dunja, ku ka mendu se të dalë ajk, ajo po vdesë, s'ka vdhej, ka vazhduhe. Pasaj problemet, ka dhonë kisë batë, o bohe, e rrisku, frika prej rrisku, edhe bukën e ka hangër, edhe shpine ka sigurue, edhe kreti ka bohe, kretë në tuta. Kretë të nejtë në tuta. E allohu gjelona tha, pse kjo tut? Pse kjo tut? Inë në ma alë usri, usran, në gjdo vështirësia kemi shlu dillëtsime, A ka o mundësi një njëri cili e di Se qdo vështirësi I ka dy letësime Më ju tu që saj vështirësie Ska o mundësi Po shka duhet këtë rast Du të më ka në bingë janë zotin E Ramazani neve ne manifeston Në më nirë figurative Shumë qarë Si me e pa film Skenën Se shumë letësht Ti kur ta këshirë shpi për jash vetën Ramazan A di që shqipje Para me ndoti një orë para iftarit Me, me dështuë Me dëzërtuë Qka thot ki qka të kshirë filmin? Po, pse me spritë edhe një orë, se kene të fitu shumë? Edhe një orë, s'kish gjetë kur gjo. E krasoje jetën të tërë, s'kish gjetë kur gjo e pak me paspritë. A dhe allohu i gjelonë në surën Eli Imran, kër i përmeni shumë prej sabër live në Kur'an, e përmeni mërjemen, e përmeni për ingambert e zotit, e cila mërjeme kër lindi, Isa i në lejë i salatu dhe sëram, në tha, o, më këndë kishavdhek, pit kesti të qka e goditi, se tha, ka në makuzuk të jahut, se ku më lindë pabur. Pa a di kushtot, në e kena let, a shaboh, e kena let, më rjemja ka lindë pabur. Isa i në lejë i salatu dhe sëram, pengamber i Zotit. Mirë për me e kuptu të i vështirësini më rjemës, në kërë amë, pëse ka thënë, o, më këndë kishavdhek, Cë shtu ka dhën Kur'an, sura Maryam. Pse ka dhën kështu? Mirë, me ard sot. Allahu e ka e ka bllokuar këta, kjo s'bë. Po me na hor nei sot, ni grujem me vmin dor. Alethem dhon pa burrë ku mbog. Çka i thotë? E çu me rrijem an i dit ard me vmin dor. Edhe jo te na. Te njerzit mat aşpor, bitej Israilit e zot e tortuun dashën me vran funisën. Ali sallallahu alajhi wa sallam tha, "Këu jaliem" Shka i dhanë, ja u këte Harone, me këte e buki, oj, motre Harunit, babën edhe nanën si ki pasi nga qarti, drejtë të në kuzë, se u krytit, pasaj Allah u gjela dhe i munsoj me voli Isës Alei Salatës Selam. E tani, Allah u në fund, pasi i përmeni këtë njarin, surë Ali Imran, dhe në kazoj që kanë hekë për nga mberë, se si kanë bësavër ajeti i fundit i surës Ali Imran në shka i thiri muslimanë. Ja amenu, asbiru, asabiru, arabitu, o juha elldhin aamnu asbiru wasabiru warabitu la alakum tuflihun o yubismtar pritni pak bani sabur folni vetes me sabur pak prit edhe pak pse se shum pak dut me bosabur dhe ju fitoni kush fiton fiton jeri fiton jeri shum palla mendos akorita ishka skaq xhenua palla mendos akorita ja po kryet kshu grit edhe jeta Për po kryet për disa ditë kryet. Edhe nëse pyetet ai çka ka xheru dhe çka s'ka xheruë. Çka? Çka sa ai ka hungur? Punë e madhe. Mundje Ma knacidje shpirtërore dhe harmoni shpirtërore. Dhe knacidje të cilat Allahu ja ka dhënë njeriu të na xherim. Ai suni marshun i blen kurgon ato. Le ta shditë kit dunjajën. Ne shkoj nëpër krejt ta supermarketet më të vëllëja, sunë blenas disa hat tonin. Çka ti ke xheru për Allahu xhelalu ala, ku dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam le khalufus saimi. Ajo aroma e keqe Ajo se zdel parfem pikojes kër i agjerushem Nga se zbrazët barku dhe zdel arome Pak jo e kanshme Tha për nga mirë alë i sëratë të sëram Kjo e ma e kanshme atë e zotit se sa parfumi A i doni ju parfumin? A i doni A i doni se në të kanshme i doni Tha aroma agjerusit është ma madhe Sa jo është lanë për Allah A jo është lanë, lanë si virë nejmën të allot Për me mri nejmën të allot niftar Andë e thë Allah u gjelluara Inme al Jusra, gjdo vështirësije Dyletësime ja kena shëshruhe E njeri gutët Njeri gutët Andaj dhe Allahu gjellu ala Wa Njeri është kryu hëllua Hëllua, shka do me dhanë Shiddetul hauf Tu të madhe Mos po më mitë fukaralloku Po se kërkan se ka më mitë fukaralloku Kërkan se ka më mitë fukaralloku Kërkan se ka më mitë fukaralloku Kërkani badi kërkështë Kërkan se ka te këpjurie Po ka krizë ekonomike, kujt diçka për muhaveve, të cilat më së shumti janë mbulime të shpëlarëve të parave të njerëzve të ndryshëm. A ka dikush që ka dejk për buk? Po s'ka dejk për buk. O da kanë dhënë të parat të psehaveve kanë dhënë dy kashore ta moj shpirtin. A pse na janë msuar me hangër pa pa pa, pa, pa, pa ndaleu muhave tjetër. Dy kashore ta moj shpirtin. E ka përcel. E kalon. A do s'ka dikush që ka dejk për buk? S'ka dikush që ka dejk për ujë. Inna ma'al usri yusra. Qdo vështirësi ko dëllëtësime Pasaj tha Allahu gjellë gjelalu Fe idha farëg të fënsab Wa ila rabbi ke fërgab E kjo ajeti që e zxedhëm këtë sure komplet Por me artë të që kjo ajet Tha Allahu në fund kësaj sureje ja? Fe idha farëg të fënsab Wa ila rabbi ke fërgab Kur të krysh këtë adhurimët E kretë punt Mëse haro Allahu gjellë vala prap Kër të kryim Ramazanin, kër të kryim Ramazanin, më së harojnë e Zotin Gjellëvala Allahu vazhdojnë edhe në Sheval Allahu vazhdojnë edhe në mujtë tjerë Edhe në dhull Kirdë, edhe në dhull Hidjë Edhe në Rejep, edhe në mujtë tjera Edhe në Gjemedul Ula Në muajtë e së të janë të Hidjërit A vazhdojnë Allahu vazhdojnë Ajo është elhajjul kajjum, i gjalli për jetëshem A dojnë të Allahu i gjellola për nga mell qka me ba? Fërën sëpë, prapë, drejtoju për Zotin Tanë Gjellë Gjellë, pra kur ta krysh një punë, mere pak energijën, prapë, prapë këtheju, prapë këtheju Zotin Tanë, wa ilarab bike fargab, dhe dëshirën tanë e komplet drejtoja Zotin Tanë Gjellë Gjellë. Kjo është surajaj cila ka zbrit për qfarë, për vazhdimësinë, Në adhurim dhe i Zotit Gjellë Gjellalu A dhe porosia të ndërrua lezër Porosit e vetja maspari E dhe porosit e gjdo njeri i cili Dëshiron me morje porosit Pa interes dhe pa përfitim Mos të ndërprejnë lidit me Zotin e vet Jash Ramazanit Ga sështë turpi Zotit Osh ma dhe prej Prej Allohu Gjellë Gjellalu Që neve me të hirë në Bajram Mi than Allohu Gjellalu Faliminderi që në thirë e Ramazan Shifë mi Ramazanin tjetër Tërpë, marë për e Allahu u gjele gjele dhëtë me në ardë. Andaj, të mundohemi nevedim se Ramazan zbahëtë më. Aj takat zhjindët, kjo është e pranuar. Ajo energjimo nuk zhjindët. Mirë, po sa do kudo, detyrat më stilajna. Detyrat elementare, farzin elementar. E lusëmi Allahu u gjele vada që kreditet e Ramazanit kalume, Allahu t'i banë kabulë. E kredi të që kanë betë këtë pakta, Allahot në errua në shëndetit, në errua në motivin. E lusmi Allah, u gjellë, në që Allahot në e mundësën me mërinë në atën e kadrit. E lusmi Zotit tonë, gjellë gjellë, që Zotit ju në të barë, kjo e të ala, në është problem për mundin tonë, në të në faj për mangësimin tonë, e kulu qavli hadha, wa astagfirullahi li, wa lakum fastagfiruhu, innehuhu, ilgafur rahim, walhamdul